в понеделник е премиерата на книгата «От Пиргус до Константинопол. Разговори между Нив... Митко Новков и професора по средновековна и византийска философия Георги Каприев». И това е поводът сега да поставим един такъв въпрос. Кой прави нашите биографии? И какво виждаме през тях за обществото ни? Казвам добър ден на автора Митко Новков. Добър ден, здравейте на вас, на вашите слушатели. Митко Новков, човек изкушен едновременно от философията, Психологията, литературата, медийния анализ, а, който междувременно е и директор на програма Христо а, Ботев. А, нека да започнем от там. Вие правите този опит за биография през разговори с професор Каприев и сте озаглавили книгата от Пиргос до Константинопол. Защо? А, първо, нали, за опита на биография, съвсем скоро. А... Момчо Методиев ми го подхвърли това определение за жанра, който сме а, и го нарече мързеливи мемуари. Мързеливи. <laughs> защото ре, а, реално аз съм човека, който задава въпросите и върви така по една а, а, уж линейна, но не чак той линейна, защото прави много отклонения с, а, с Жоро, с професор Каприев. Но така или иначе, аз съм човека, който му а, вдига топката и той трябва да отиграе. И, и трябва да се признае, че отиграва блестящо, виртуозно, прекрасно. Сега защо от Пиргос до Константинопол? Ами аз се надявам или се надявах, а, че е ясно. Пиргос е старото име на Бургас. Първото име, име на Бургас, гръцкото име на Бургас. Uh, професор Каприев, Жоро е роден в Бургас, то там е му, така... Uh, и тъй, а пък Констант... Константинопол е ясно, защо е Константинопол в столицата на империята, византийската, uh, а неговите изследвания, неговите студии, неговите неговите uh, така вниквани и вдълбавания в, в, в знанието. Напоследък, все по-често, не, напоследък и та, той се занимава с византийска философия, с а, Византия като обект на историко-философски и културологичен анализ. И а, нещо също много важно, което трябва да се подчертае, че благодарение на тия негови изследвания, благодарение на неговата енергия, благодарение на неговия хъст да създава, да прави, да реализира неща, така, философията, византийската философия, която е била почти забравена в а, университетите по света, имало е 5 или 6 катедри или 7 сега, не си го спомням, в, а, вече са над 100. Да, да, това безспорно е една да. огромна е, негова заслуга. Обаче, аз се връщам на заглавието и на а, това гръцко название на Бургас. А, гръцката нишка сама по себе си също е интересна. Е... До каква степен професор Каприев е готов да рефлектира върху нея? О, той, но... ние, ние с това започваме с а, първия ми въпрос и точно аз много добре си спомням. имаше една конференция в, а, в Бургас, в която той участваше и а, а, тогава стана един а, Иван Григоров възрастен човек, който е бил съученик на баща му. И това ми е а, първия въпрос, и, който въпрос на, на, на този Григоров, който той отправи към Жоро. А, на времето имах един съученик, теолог, нали, който, а, който се смяташе за грък. Нали, вие падате, какъв му се падате? И а, Жоро казва ми, а, какъв му се падам? си му се падам, но аз вика, не се смятам вече за грък. При мен има развитие и а, да и човека вече с очакване нали, да чуе благоприятното развитие, нали, той биш легионер и всичко стало, аз викам съм византиец <сíns> <сíns> и е, да, и он се спихна, така че няма начинете още, още едно основание за този Константинопол и за този Пиргус, а, защото реално преците на Георгий Каприяс а, а, много от тях са гръцки Происход, нали? Дядо му идва от а, Мала Азия, други са от Поморие и така нататък и така нататък. Така че, а, чу, а, въпреки че той изрично го заявява, че а, не вярва там в кръвта, в всичките тия неща, но реално а, а, голяма, а, голяма част от неговите прети са съдърци. С, с сега ме ме впечатли много един коментар в Оф Ньюс на социолога Георги Димитров. Ще цитирам част от него. Мнозинството от сънародниците ни са убедени, че, животи, че животът им е предсакан Факт. Виновни за което са историята, политическата система, партийните врагове, колегите, най-често брачният партньор. Всъщност от една и съща житейска ситуация хората могат да излизат по неизброимо различни начини. И като преживяване, и като последоване като последици. Как ще се разгърне биографията ти, зависи на първо място от това, що за личност си, от това, как си се създал и какъв си се направил. Който не вярва да прочете от Пиргос до Константинопол. Съгласен ли сте с него, че това е особено валидно за една толкова бляскава творческа биография, като Абсолютно, на професор Каприев? Всъщност това беше един от Мотивите ми да започнем а, а, тези разговори, защото. Значи, първо те проточка проточиха в годините е доста. Наистина ли започват а, на футболното поле? Ами там, там Между го договорихме. Културолози, философи, философи. Да, да, да. А, там за? го договорихме, защото беше преди а, някъде 3 или 4 месеца преди неговата 60-годишнина. И а, казах, зоро, така, така, но дай нали, да, да седнем и да поразговорим, нали, да, да, да стане една книга, като тези има в литературата, го знаете жанра, литературните анкети с, с големите наши писатели, нали, нещо, като твърди, че това не е литературна анкета, тази е а, културно, философско, историческа, ако мога така да е нарека но един от мотивите нали, беше а, за да се върна на казаното от Георги Демтаров, което вие цитирахте значи а, жора от хората които няма да ти изтелят от 9 или от 99 кладенца вода за да, а, за да ти обяснят и да ти докажат и да ти разкажат и, и, и да те светнат, че нещо не може да стане а той ще намери и половинка причина не, не, не, не една половинка да е. А, а, значи една е причина нещо да стане. Още един повод да се замисля за тази, за тази прилика и разлика с а, българския нрав, защото ние българите сме известни и прочути с това, че можем да обясним по плестящ начин, как нещо не може да стане. Точно така. Но има двои народи, хора, които казват които, всъщност, не може же, да, не. да може. Не, не, той не се е хваща да обяснява, той просто да се е хваща да го прави. Нали? А, и, и фактически точно благодарение на това правене, разбира се, на, на неговият учител, към когато той изразява страхотна признателност, между другото, също май не особено характерна черта тук за нашия ареал, а, особено тук българския, Цоцо Боеджиев, с а, Калиния Накиев, а, с а, Тони Николов, с а, Олег Георгиев и така, а, всъщност се създава едно нещо, което е признато в а, целия световен научен свят, нали, философски а, хуманистичен, хуманистичен, не, хуман, хуманитаристика, хуманитарен, да. хуманитарен точно това е, това е епитета, за българска философска школа по средновековна медиа, философия, на медиавистична Меди... философия. Сега, защо девет разговора, нали? Девет. Девет. А, защото аз веднага се сетих за седем разказа с Хурсе. Да. Хорхе Луисбор. Хорхе да. Ами, а, значи, да знам, фин... така се получиха. А, първо, а, сега това дето казвате за седемте разговора с Борхев, не, не се бях сещал, но пък а, девете. А, девете хубаво число. Аз, ако гледаме от нумерологична гледна точка... Нещо котките имат 9 живота или 7. Не, не. 6, а, а, а, 9 е числото преди съвършенството. Нали? Де, ако де, де, де, десетката смятаме, че е съвършеното число, декадата и така нататък, нали? пита горечи и всичко останало. Девятката е точно числото преди, току, току преди съвършенството. Ние сме хора... Ние не можем да претендираме на съвършенство, така че десетката оставяме на Бога, деветките оставяме на себе си. Добре. Сега, а, още малко по жанра, а пак ще се позова на анализа на социолога Георги Димитров, защото той го нарича Роман на професор Каприев. А, нали и с аналогия а, «Седем разказа с Борхес. По някакъв начин, това е книга за и със Каприев, нали така? Роман, роман обаче. Роман, това означава да има фабула, да има драматургия. Георги Димитров сравнява вашата роля с древногръцкия хор, който усилва или подчертава един или друг драматургичен завой. Как ви а, се вижда а... това? Значи... Ако кажа, че съм хор, ще прозвучи много шизофренично. Нали? Аз си казах за ролята, нали? че е човека, който подава топката. ми това определение роман, защото реално погледнато в днешно време романа така се разтегли като характеристики, че нали, вече всичко може да бъде назован роман. Включително има и такива романи, които са Разговори, примерно, сещам се а, на Викто Пелени за такъв роман Шлемът на ужаса, ако, ако не се лъжа, който беше такива. Тоест, остава, може, може да се каже, че. Остава, е може, защото това е романа на живота на Георги Каприев. Но не е просто биография, може би е и социография. Описване. Да, и социография, на и историография, и културография, и философография, и а, образу, образография, нали? Смисъл има предвид образование, education, графия, нали, а, така да го кажа. А, много неща в едно, включително и. Включително и такива, които така е, са сложни, са трудни, са болезнени за спомнене. Три десетилетия в реалния социализъм, да. после да. прехода, т.е. Прехода... по някакъв начин нашето общество и отговори на въпросите, които си задаваме, кои сме ние? Не искам да бъдат, а, и всъщност и предполагам, че Жоро не иска да бъдат отговори. А, искаме да, да бъде едно, а, как да кажа, а, една карта или опътване или а, едно средство, помощно средство за това, че а, човек, ако иска, може да направи със живота си нещо смислено, а не да го пропилява в вайкани и Йо кайвания. И като отворен прозорец, от който човек може наистина да, да види света, такава и курицата много е интересна. Между другото, благодаря на Митко Новков. Понеделник денят на официалното представяне на интелектуалната биография на професор Георги Каприев с автор Митко Новков, озаглавена от Пиргос до Константинопол.